Ötödik fejezet Aladin elbúcsúzott a szultántól, felült a lovára, utána a kíséret, s ment haza egyenest. Amint belépett a szobájába, elővette a lámpáját, megdörzsölte, és jött a szellem. Hallod-e szellem? mondta Aladin. Mindeddig nagy dicsőséget vallottál a buzgóságoddal és ügyességeddel, de most már nagyobb dolgot várok tőled. Az a kívánságom, hogy építs nekem egy palotát a szultán palotájával át ellenben, mégpedig hamarosan, és ez a palota Badrulbudur hercegnőhöz méltó legyen. Hogy miből építed? Porifírból, Jáspisból, Ahádból, Lazúrkőből vagy Tarka-csikos márványkőből? Azt egészen rád bízom, valamint a palota berendezését is. Csupán arra figyelmeztetlek, hogy a nagy kupolája legyen, s a négy oldala válogatva aranyal és ezüsttel legyen bevonva. Mind a négy falán legyen hat-hat rácsos ablak, gyémánta, rubinnal és maragdalékesítve, de úgy, olyan gazdagon, hogy olyat még emberi szemne látott légyen. A huszonnégy ablak közül egyet hagyjál befejezetlenül. Legyen a palotának udvara, előudvara, aztán legyen a palotában kincseskamra, kamra, ezüsttel tele. Legyenek a palotában konyhák, kamarák, azokban mindenféle élelmiszerek az esztendő minden idejére. Aztán legyen a palotához illő márványistáló, abba szebbnél szebb paripák, a paripák mellett istáló mesterek és szolgák. Legyen kellő számú cselédség a konyhákban és a palotában a hercegnő részére és részemre is. Ha mindezt megértetted, eredj és végezd a dolgodat. A szellem eltűnt, egy-két pillanat múltán vissza is jött. Uram, kész a palotát. jel, tekintsd meg! A következő pillanatban a szellem Aladint a palotába tette le, és bizony nem győzött csodálkozni azon, amit látott. Bejárta a palutát. Szegről végre mindent megvizsgált, de nem talált semmi hibát. Minden megvolt, amit kívánt. Igaztalan volnék, mondta Aladin a szellemnek, ha el nem ismerném, hogy reménységemen felül teljesített kívánságomat. Csupán egy dolog hiányzik, de arról nem is szóltam neked. Teríts a szultán palotájának kapujától a hercegnő szobájáig egy szőnyeget, puhát és szépet, olyat, mint amilyet még nem látott a világ. A szellem eltűnt, és a másik pillanatban már teljesült is Aladin kívánsága. Aztán visszavitte a szellem Aladint a házába, még azelőtt, mielőtt a szultán palotájának kapuját kinyitották volna. Debezeg ámult-bámult a portás, mikor meglátta a gyönyörű szép szőnyeget, de még inkább, a szava is elállott a csodálkozástól, mikor meglátta Aladin palotáját. Jött a nagy vezír is. Szeme-szája tátva maradt. Aztán szaladt a szultánhoz, jelentette a csudát, de hozzátette, hogy gonosz varázslat műve az egész palota. Nem lehet az másként. Vezír, mondta a szultán, miért tartod a palotát varázslat művének? Jó tudod, hogy a te jelenlétedben adta meggedelmet Aladinnak a palota építésére. Azt is tudott, hogy eddig minden feltételünket teljesítette. Az ő nagy gazdagsága mellett csuda-e, hogy olyan hirtelen elkészült a palota. Megmutatta, hogy sok pénzzel csudát lehet művelni. Vard meg vezír, hogy a féltékenykedés beszél belőled. De tovább nem folytathatták a beszélgetést, mert éppen kezdődött a törvénytevőgyűlés. Közben felkelt Aladin anyja, s felöltözött fia kívánságára a legszebb ruhába, felöltöztek a rabszolganők is, aztán mentek a szultán palotájába, Aladin üzenetével, hogy ha a szultán megengedi, ma este az aladin anyja, Badrul Budur hercegnőt átvezeti az Aladin palotájába. Mikor az asszonyok elmentek, Aladin a lámpát kebelébe rejtette, aztán felült a lovára, s kíséretével a palotájába lovagolt. Hely, mit tenger nép gomolygott a palota előtt! A város népe mind oda csődült. Nem győzték csodálni, bámulni a palotát, mely szebb volt, ragyogóbb volt, ezerszerte ragyogóbb, mint a szultáné. Ekközben Aladin anyja felment a szultán palotájába, tiszteletére megharsantak a kürtök, trombiták, aztán bevezették Badrul Budur hercegnő szobájába, ki elébe sietett, megölelte, megcsókolta, a szófára maga mellé ültette, és mindenféle nyalánságokkal kedveskedett neki, miközben a rabszolganők felékesítették az aladin küldötte ragyogó égszerekkel. Aztán jött a szultán is, nagy tisztelettel fogadta Aladin anyját, és ugyancsak csodálkozott, mikor az egyszerű szegény asszony oly fényes ruhába látta, hogy a szultánnénak sem lehetett külön. Mikor aztán elkövetkezett az este, a hercegnő érzékenyen elbúcsúzott apjától, és elindult Aladin palotájába. Oldalán ment aladin anyja, utánuk száz rabszolganős, száz testőr, s míg egyik palotából a másikba értek, szakadatlan szóltak a harsonák a trombiták. Négyszáz nemes ifjú fákjával kísérte a menetet, s nappali világosságot árasztottak a sötét éjszakában. Aztán megérkezett a hercegnő a palotába, melynek kapujában várt rá Aladin. Most látta először a hercegnő Aladint, de ezer közül is megismerte volna. Oly szép volt, oly deli volt, ami rajzolták. Aladin a hercegnő elé sietett, alázatosan meghajolt előtt testmonddá. Imádott hercegnő, ha bátor voltam szememet rád emelni, s éretted mindent megtenni, hogy bírjalak, tulajdon is szép szemednek s a te Hercegem, felelt Badró Budur, a szultán akaratának engedelmeskedtem, de most, hogy láthattalak, Kényszerítés nélkül és szívesen engedelmeskedem. Aladén szép gyöngéden megfogta a hercegnő kezét, megcsókolta és bevezette a nagy ebédlőterembe, hol már terítve volt a vacsorára. Csupa vert aranytálak, tányérok voltak az asztalon. Arany volt minden, a serleg, a pohár is. És mi minden ragyogás, mi minden ékesség véges- végig körös körül. A hercegnőt valósággal elbűvött a csodás látomás, és mondta lelkes szóval. Herceg, eddig azt hittem, hogy a világon nincs szebb az apám palotájánál, de most már látom, hogy csalódtam. Aztalhoz ültek a hercegnő, Aladin és az anyja, s felzendült a zene, de új felséges szép zene, minőtt a hercegnő még soha nem hallott. A zenét gyönyörű ének követte. Az angyalok éneke nem lehetett szebb. Sejtelmesen volt arról a hercegnőnek, hogy tündérek éneke volt ez a gyönyörű ének, s hogy a tündéreket a szellem rendelte ide láthatatlanul. Majd ismét felzendült a zene. Dali szép párok táncra perdültek, s végül maga Aladin a hercegnővel került, fordult egyet, aztán eltűntek a táncosok, s Aladin és mennyasszonya magukra maradtak végtelen nagy boldogságban. Másnap reggel Aladin felöltözött ékesen, díszesen, aztán lóra ült, utána a kísértet, s úgy lovagolt át a palotájába. A szultán nagy tisztelettel fogadta Aladint, megölelte, maga mellé ültette, és kérte, hogy maradjon ott, reggelizzen vele. Felség, mondta Aladin, épp azért jöttem, hogy megkérjem felségedet, tiszteljen meg engem, sebédeljen az én palotámban a nagyvezírrel és a fő udvari urakkal. A szultán szívesen fogadta a meghívást, s nyomban el is indult Aladinnal, nem különben a nagyvezír és a többi urak. Mivel hogy közel volt a palota, a szultán is gyalog ment. Mennél jobban közeledett a palotához, annál jobban nőtt, nőtt a csodálkozása, de ez még semmi. Hát még mikor belépett a palotába, s végig a termeket. Hanem mikor a 24 ablakos terembe értek, roppant meglepődött azon, hogy egy ablak félbe maradott. Vajon ez az ablak miért maradt félbe, fordult a szultán a nagyvezírhez. Bizonyosan felelt a nagyvezír, már nem volt idő arra, hogy ez is elkészüljön. Most a szultán Aladinhoz fordult. Fiam, a te palutáthoz hasonló szép palotát nem láttam. Különösen ez a terem csuda szép. Csak azt nem értem, hogy egy ablak miért maradt félbe. Felség, felelte Aladin. Szándékosan hagyattam félbe azt az ablakot. Felséged részére akartam fenntartani a dicsőséget, hogy ezt az ablakot befejezhesse. Hogy ez mindig emlékeztessen engem felséget kegyelmére. Ha ez a kívánságot, Teljesül, mondta a szultán, s mindjárt meg is parancsolta a nagyvezírnek, hogy az ablak munkáját fejeztesse be. Aztán az ebédlőterembe mentek, hol Badrul Budur hercegnő nagy örömmel fogadta a szultán. Leültek a gazdagon terített asztalhoz, mely olyan fényes, olyan ragyogó volt, hogy a szultán még ilyet nem látott. Mikor aztán az ebédnek vége volt, jelentették a szultánnak, hogy itt vannak az égszerészek, az aranyművesek. Bementek a 24 ablakos terembe, s a szultán monddá nekik. Azért hívattalak, hogy ezt az ablakot épp úgy csináljátok, mint a többi 23-at csinálták. Ugyanolyan drága kövekkel legyen kirakva. Az égszerészek és aranyművesek jól megvizsgálták az ablakokat, aztán valamit susogtak egymás közt, akkor az udvari égszerész mondta a szultánnak. Felség, készséggel teljesítjük parancsát, de nincs annyi drága kövünk, amennyi erre az ablakra szükséges. – Van nekem annyi, még több is – mondotta a szultán. – Gyertek a palotámba, válogassatok! Az égszerészek kiválogatták a legszebb drágaköveket, főként azokat, amelyeket alladin küldött volt a ajándékba, aztán munkába fogtak. A drágaköveket mind felrakták, de bizony meg se látszott az ablakon. Aztán elhordták a szultántól mind, ami drágaköve volt, egy hónapig folyton dolgoztak, de a munkának még felét sem végezték el. Végül a nagyvezírtől is elholták a drága köveket, de az ablaknak éppen csak, hogy a fele készült el. Mikor Aladin látta, hogy hiába fáradtak, leszedette a drága köveket, visszaküldötte a szultánnak meg a nagyvezírnek, akkor aztán elévette lámpáját, hívta a szellemet, és parancsolta, hogy a 24. ablakot is fejezze be. A szellem azonnal teljesítette Aladin parancsát, de csak hamar jött a szultán is, hogy lássak, miért küldötte vissza Aladin a drága köveket. Ment egyenest a 24 ablakos terembe, ahol már várt rá Aladin, és a szemeszája elállott a csodálkozástól, mikor meglátta a 24. ablakot. – Fiam! – hiáltott fel a szultán. – Csuda egy ember vagy te, hogy így hirtelen, így nagyszerű dolgot tudsz végbevinni. Nincs neked párod az egész világon, és menné jobban megismerlek, annál jobban csodálnak. – Mondta Aladin szerényen alázatosan. – Felség, nagy dicsőség ez nekem, hogy tetszésedet így megnyerhetném, Ezután is csak arra lesz gondom, hogy tetszésedet, kegyelmedet mennél inkább megérdemeljem. A szultán visszament a palotájába, és magánkívül beszélt el a nagyvezérnek, hogy csudát látott megint. Varázsló munka ez, mondotta a nagyvezír. Ezt már többször mondottad, szólt a szultán, de belőled a harag szól, vezír. Nem is szólt többet a nagyvezír, a szultán pedig enaptól naptól fogvást minden nap kiült a palotája erkéjére, somnét gyönyörködött az Aladin palotájában. Közben Aladin eleltávozott a palotájától, járt kelt a városokban, rendesen eljárt imádkozni a mecsetbe, s valahányszor kimentek a városba, két rabszóval kísérte, kik két marékkal szólták az aranyot a népnek. Máskülönben is szegény ember úgy nem jöhetett be az ő udvarába, hogy üres kézzel távozzék. Aztán hetenként egyszer eljárt vadászni, hol a közeli erdőbe, hol messzibb, s amerre járt, mindenütt szóratta az aranyat a népnek. Ahol megfordult, mindenütt áldották még a lábanyomát is. Bizony jobban szerette a nép Aladint, mint a szultán.